سلام عليك يا, يا رسول الله مثل الذين ينفقون والهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة وحبة والله يداعف لمن يشاء والله باسع عليم الذين ينفقون انوالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى Wallahu ganijun harim. U ime Allaha samilosnog samilosnog. Oni koji manja svoja troše na Allahu putu, liče na onoga koji posije zrno s kojeg nikne sedam klasova, i u svakom klasu po stotinu zrna. Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. One koji troše metke svoje na Allahu putu, a onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama, čaka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ne začim oni neće tugovati. Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od milostine koju prati vrijeđanje. Allah nijokom nije ovisan i vlagi. Euzubillah i nešetanirajim, bismillah i rahman i rahim, alhamdu i ilahu, ala alihi, u sahbih, u manu ala. Allahumma hrižnami u zulumati ilu ila izvora znanja val'ehu min vuhul shehawat ila jannat al-qurbat vadkhilna birahmatika fi Hvala, gospodaru, koji nas je počastio da budemo opet u mesdžitu da se družimo za hadisima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Gospodare molimo da nas izvede iz mina neznanje da nas uvede u znanje. Da nas počasti znanjem u svemu što radimo, da se uvijek pitamo koja je njegova odredba i koji je njegov propis pri nečemu što bilo što učinimo. Salavat salam njegovom emideniku Muhammedu, časnoj plementoj porod s vilim ashabima. Molim Allahi, Jelšamhu, da naša druženja budu isključivo radi njega. Da dok slušamo riječi njegovog emidenika Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, posljednjeg od njegovih poslanika, imamo na umu da je ono što se traži od ljudi od trenutka njegovog poslanja pa do sudnjega dana da prihvate taj dar koji Allah, Jelšamhu, dao, a to je dar poslanika koji je milo svim svijetom. Amin. Draga, vraćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima koje je Imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci došemo do 440. hadisa u hadiskoj zbirci nama Buhari. Prije nego što uđemo u današnji hadis, danas sam sa studentima naišao na, jedna, na jednu zanimljivu stvar koju hoću sa vama da, da podijelim i spomenuo sam im jer se u vjerodostojnim predajama prenosi men sadaqa Allahe sadaqahu Allah onaj koji iskren prema Allahu Allah njegovu iskrenost potvrdi onaj koji iskren sa Allahom Allah njegovu iskrenost potvrdi na primjer čovjek kaže evo sada nisam u prilicu da dadnem sadaku ako me Allah počasti da se zaposlim tako mi je Allah tako mi njegove veličine davaću ću sadaku ako si iskren sa Allahom Allah će ti dat poslu i da može davat sadaku isto tako Nimaš svoj porodični život. Moliš Allah da te počasti vraćnim drugom. Kažeš gospodaru, bit ću ti zahvalan ako me počastiš insanom koji me može kroz život prati. Men sadaka Allah, ko je iskren prema Allahu sadaka Allah, Allah mu dad nije da se to ostvori. Jedan nabav, da mola dad nije svako dobro. Sada je inače u Siriji bio jedan stvarno mlad čovjek, ali rijetko kad sam sreo nekoga poput njega i bistrina ilum. Bistari ilumli. I sad napravio anegdot, pitam ga ja, kad se so ženio, šta radiš? Kaže, naklanjavam namazem. Ja kažem, što bola, Kaže, je meni pamjet. Dakle, onako iskren je bio i dosta, dosta vako pranice. Zamolio bih vas da proučimo Fatihu da se sjetimo od ovom imama Buharjeću i u hadijsku zbirku čitamo. mala digresija, razlog zašto sam ovaj primjer spominjao. Onaj koji iskren sa Allahom, Allah njegovu iskrenost potvrdi jeste uh, jedan alim, jedan alim kojeg je Allah počastio da čita dosta da čita životopis Resulullah, uvijek bi čitao najdetalj kada je Resulullah došao u Medin i kada je bio u kući Ebu Ejuva. Pa je Ebu Eju bio na spratu, a Resulullah njegova porodca u prizem. I nikada on ne bi hodao sredinu sredinom sobi i kad ga hanuma pita zašto kaže stid me da moja noga bude moje stopalo da bude iznad lavije Rasulullah sallallahu Čak njegova hanuma jedne prilike kazala jeli su nešto u čošku i prosula se voda. I kaže on je brzo sa sebe gotovo u košulju bacio na onu vodu zašto da ne bi da ne bi pokapalo da ne bi uznemirilo Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. I taj Ali mi uvijek govorio O, Ebu Ejube, obraćuo se njemu, ono, isto kao kad dođeš na mezari, kad dođeš na mezari, obraćaš se kod da te čovjek čuje. Kako uči se dova ja, da ovak, koja je posunet, es-salamu alaikum, ja-da-ra-ka-um, salam vam, o, kuća vjernička, tu nazoviš kod da im se obraćaš. I kaže u tom trenutku, stanovnici mezara tebi odgovaraju, ti to ne čuješ. I oni uvijek govorio, o, Ebu Ejube, ja tebi volim zbog tvog edeba sa Resulullahom. Jer pazite, imate farz, imate sunnet, imate, imate el pokuđeno, ali imate nešto što nadilazi i sve to, a to je Edep. Edep sa Rasulullahom njegov je takav bio da nikada nije htio da prođe sredimovom sobje dok le goti Rasulullah bio u njegovoj kući. I sada imate detalj, jedan, kada je umro, umro je u Istanbulu i nisu dali da da ga vrati u njegovu matičnu arapsku zemlju i Allah je dao da ga ukopaju pored Ebu i Uba. Čitav život je govorio, kad je prvi put to pročito, govorio, o Ebu Ejube, ja tebe volim. I Allah mu je dao da bude ukopan pored, pored Ebu Ejube. Pazite što volite, pazite zašto sva srca vezuje. 50. osvo poglavlje, možemo se još malo pomaći, ako nije problem da nam ne... Malo još zipujete se što bi rekao ovaj jedan moj. Ode, malo samo... babo na umirni, džalif ilmasađit, poglavlje spavanje muškaraca u džami. Mi prošli put govorili o tome da je, da, su, da je žena, ona robinja koja je bila pa je oslobođena, da ona nije imala svoje kuće, da je imala jedan kao mali kućerak, hajmo reći kao mali neki šator i da je spavala u džami poslanika, salallahu alihi vaselam. Naravno ovdje hoću jedan veliki učenjak, šehali je govorio, ima prilijepe ese on je bio inače kadija. Između ostalog on govori da se vrijeme promijenilo i danas hvala gospodaru pa mi imamo priliku Da insan ima, da kaže, mogućnost u vrime Rasulullah nije bilo ni hotela, ni hostela, ni motela. Kaže, moje savjeta, on je šerijatski sudija. Kaže, nemojte nikako goste sebi u kuću primati da budu preko noći. Jer dekomodirate svoju porodicu. Ako su noćni namaz sklanjali ne mogu urati. Čital, nego kaže, primite i nek jedu, nek piju kod vas, nek budu, uzim tebe reket musafira, a dadite njima njihovu slobodu. Da budu, da prespavaju tamo gdje mogu, hoće da u jedan legni ili u jedanest, njegova stvar. Kaže, zbog čega, ako ste naravno u prilici. I tada ste, kaže, ostvarili sudne tresu odlaha. Ugostili ste Musafira. Ti si mu umjesto da bude kod tebe u kući, obezbijedio da bude smijen. Čak je to bolje, jer nekada Musafir mora od put Nekada se desi na putu, bude mi to vera počinjem spavat kako sjedim. Ja putujem 16, 18 sati, na primjer. Glava sam ovako pada, kad vidim je abze da stiži za A čovjek uz vremena je da ti ispriča neke detalje svog života. Jednostavno mu sati treba uvažavati, samo sebi stavi stavi sebi u njegovu poziciju. Šta mu je lakše? Lakše mu je da ne bude da tebi ne bude naterat, da može otići do toaleta bez. Yupijeco stvari usunet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da. Wa qala Abu Kilabe an Anas, taniyo Abu Kilabe od Anas, spominjao smo kako izmečara Rasulullah sallallahu alejhi ve kad je marehtun min uklin. Alen Nebiji, sallallahu alaihi ve sellem, jedna skupina iz plemena u je došla kod vjerovijestnika, sallallahu alaihi ve sellem, pa su boravili na sofama džamije Rasulullah, sallallahu alaihi ve sellem. I ovo, nek vam ne bude čudno, ja sam mjesec dana spavao doslovno na Sofi i to na sof koja nije natkrivena. U Halep, nedaleko od tvrđave, ima jedna džamija, zna sultan, zove se Osmanija. I najljepše dane koje sam imao kao momak, imao sam tamo. I nedavno jedan ahbab koji je sa mnom bio, sad je profesor Kirajeta u jednoj medresi, kaže, subhanallah, nama je, kaže, moj kino, mi bi mogli, kaže, i pod vedro nebo. I sjeća se kad smo, kaže, mjesec, ikusur, danas, Pavel, doslovno, prostirjemo sebi nešto i pokrijemo se i gledaš gore zvijezde. I subhanallah, jedan od najboljih mujezina Halepa je bio mujezin u toj džami. Kad on počne salavate pred sabah da uči, ali tiho, nametljivo. To, to je, sam sica najježija prošlo 20 godina, 15 godina. Sapsin sana iš. Tako polako. Bu, isto, ako te, isto ako kad te neko neko ko ti je drag, ahba, pa te vidi da radiš nešto što ne treba. Kako te uzmijete polako pa? E tako on tebe isna izvede i uvede te u prelijepu bašu da si došo došao u džamiju, ušao i klanio sabah u džamah. Kaže, bili su na sofi. I dosta džamija u arapskom svijetu ima i dan danas se u oh, hvala Allah, i imamo ovaj dio sofa. Međutim, kod nas je nadkriven zbog zbog kiša koji je skod nas u našim krajima je li čest? Vatala Abdurrahman iba Nebi Bekr, Abdurrahman, sin Nebu Bekra, je rekao Kana ashabu sufe fukara. Kaže, oni koji su boravili na sofama u vrijeme Rasulullahe, bila su uglavnom mahom, mahom siromašta. I ovo je, subhanallah, jedna jedna od karakteristika poslanikovog života, da ne bi ona išao dalje dok ovo ne kaže. Poslanik je ono što danas zovu inkluzija. Pa žele djecu, na primjer, sa daunovim sindromom da uključe, da idu kroz normalno obrazovanje. Pa žele djecu sa posebnim potrebama da uključe. Pa žele djecu neki možda marginalizirani skupi. Vjerujte, Resulullah je to nama u temeli. On je otvorio svoju sofu i podsticao je uvijek ashave na hrantej, na pojtej. Čak je bilo ashaba koji nikada, nikada nije htio da jede sam. Kad god ide da jede, povedi nekoga sa sofom. Hazreti Džafer i Nebitali koji je preselio kao šehid, zovu ga džafer tajar, jer mi Allah dvije ruke izgubio, Allah mi je to zamijenio krilinu. I Resulullah je to posvjedočio. Zvali su ga ebul mesakin, babo svih miskina u, u Medini. Kaže, niko se nije rastužio, koliko su se rastužili siromašti kad je umro džafer. Nikad ne bijao sam, nikad. Ako kaže Hanumi, dolazim tad i tad, sa sobom je uvijek nekoga vodio. Dakle, taj način. Danas, alhamdulillah, To su, evo javne kuhinje. To su neke stvari koje radim. Ljudi koji ne mogu da izdržavaju sebe, to je. Hvala lahu sada na nama da razvijamo u ovom vrijeme. Neko ko na primjer mlad čovjek nema očega da se izdržava, ima gdje da prenoći, ima šta da jede. A ne kradi stvari od opće koristi. Neko država džam, neko kreči džam, ne pomogne starim ljudima. Nek nacije pa drva ako treba, neki skopa, neko okopa močnjak nekome. Al naša obaveza ako nema posla, da ne da nam bude nezbrinu. Imate nekada situaciju, jedan od dana mi je ovdje rekao, kaže, ostao je babu u kući dva dana, jer nisu u kućani imali para da plati da ga iznesu za dženaz. Sve jedan insan, zapamtite, u ovom gradu je ponio grijeh toga. Sve jedan insan, uključuje čiteve imen. Jer ne može čovjek da plati ono minimalno da se može ukopati motac. Dva dana. I onda mi kažemo, mi slijedimo sunetresu uvada. I onda mi uzmemo neke stvari sunneta Rasulullah koje su daleko od onih stvari potreba Ovo je stvarna potreba ljudi. Da oni koji nemaju gdje, kaže bili su na sofi Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. 440. hadis haddesena musedadun, kala haddesena jahja'a na ubeidillahi, kala haddeseni nafja, kala akbereni abdullahi. Prenio nam je musedad od jahja'a, od ubeidullaha, od nafja'a. Nafja je inače Mevla ibn Omer. Bio je rob abdullaha ibn Omera Sin Hazreti Omera se zvao Abdullah i on ima imao dvojicu. Imao je sina Salema, imao je e, slugu Nafija. Kažu, Nafija se više okoristi od svoga bivšeg vlasnika nego njegov sin. Tako nemojte se čuti. Nekada ćeš vidjeti čovjeka koji živi u zalima, od njega ništa nije uzalo. I nekada ćeš vidjeti insana koji živi 400 km ili 4000 km daleko od nekog alima okoristio se od njega. I kaže da ga Allah ne gradi. Riješio me velike nedomce. Ima jedan od mojih jahbava je, 500, 440 km od prilike, od Damaska do Latake, dolazi je kod Čeha jedno mjesečno da ga presuša džuz. Znači pripremio i džuzi dođe kod Čeha u Damasku da ga presuša. I zajedno, kad sam ja uzimao i džazi, on uzao i džazi, a inače je stomatolog. Dakle, nije završio ni medresu, ni... imao želj, hoću da naučim Kur'an, I svaki i šeha ga ugosti kod sebe dva, dva dana bude kod šeha, prouči taj džus, družije se malo, jedu zajedno, provedu i odje tam. Znači on 440 kilo, a imali ste ljudi oko njega koji živa, neće ne da barem nauči učiti pravilno kur. Dobro. Kaže, ohvereni Abdullah obavijestio me Abdullah, dakle, Abdullah ibn Omer. Ennehu kane je namu da je spavao wahu ošabun a'zeb dok je bio mladić noženje. I ovo, past, pametan insan Gleda da te usmjeri na ono što ti je prioritet. Ako te Allah počastio poracom, provedi vrijeme sa svojom poracom. Čak sam znao, klesi se na sjelu jedno vidim ovaj jedan alim kod kojeg smo se okupili, počne je Ja ih ne znam, ali oni je tjerat. Što radiš ba ono? kući. Kad poslije, kad soni za što, pitam što pa, kaže ženje ženi, ja se prije mjesec dana, došlo meni sjed do jedan, do dva. <laughs> nek dan nije hanum jako joj pripada, nek provedi je sa njom vremen. Jer zašto julibetil kulub ala hub men ahsani liha srce zavoli onoga ko im čini dobro. Jedan od načina činjenja dobre je da provodiš vrijeme sa insanom, da mu dodijeni svoga vremena. Pa nekada dug dan, pa usto se sa sabah pa udri udri udri udre tu da se tu dani se završi. Ali reci hoće svoju poru da danje pak Da im dade pravo. I zato kaže on spavao je na dok je bio mladić neožen, la ehla lahu. Ona naglašava. Shabun znači mladić Azeb, evo, možeš ti potvrtati. A neoženjen, la ehle lehu, nije imao svoje porodice. To bejerem kao da ti Abdullah ibn Amer kaže, ako ti neupade, da odiješ u džamiju i da spavaš, ova dva šarta moraš ispuniti. Moraš biti neoženjen, znači ne smiješ posvađo se sa ženom pa odšao džamiju, to prva stvar. A druga stvar, la ehle lehu, možeš biti da ne imaš hanume, imaš djecu. Ili imaš majku koja je stara, od koje moraš otračunati. Moraš gledati šta je prioritet. Zato, zato Uh, fi u masjidil Nabi znači znao je da spava u džamii poslanika sallallahu alajhi ve dok je bio mladić neoženjen nije imao svoje porodice i zapamtite prvi krug je najbitniji krug prvi krug prva halk je tvoj odnos s Allahom džellechan jer on te je stvorio i njemu se vraća A što je halk ti skrenu iz jedne tačke koja je njegova i vraćaš se u tačku koja je Allaho u toj tačici Allah ti je dao nešto dao ti je dva roditelja oca i majka I najveća odgovornost je za oce i majko. Ako te Allah počastio pa imaš brata i sestru, tvoja halka iz te tačke je počinje s njime, ocem i majkom, braćom i sestram, za njih si najviše duža. Ako te Allah počastio da se oženiš i udaš, za tu si osobu najviše duža. Ako te Allah počastio djecom, za njih si duža. Jer imate danas ljude koji bi sve na file klanjali, a ne bi otišao svojim djetetom igrao lopti. Pitao kako je sina, što ima u je prva tačka nikam. Allah mu je dao to djete. Valja ga izvesti kako mi to kažemo na salame. Možemo još jedan česta, četrdeset prvi. Haddesena kutejbetu ibn Sayyidem kola haddesena abdullaziz ibn ebi Hazimina nebi Hazimina nsehl ibn Saad ennehu kola. Prenio nam je kutejbe ibn Said, od abdullaziza ibn ebi Hazima od ebu Hazima od sehla ibn Saad. Ova ebu Hazim to onaj posljednji tabin koji je preselio u Medini u gradu Resulullah s.a.a. I kad je došao halifa, pitao je, koga imate? Od onih ljudi koji se sreli sa Rasulullahom, kaže, imamo Ebu Hazima. Pa kaže, je li on došao kod mene da me vidi? Kaže, nije. Sva mu je u lema, svi su uglednici, došli, Ebu Hazim nije htio da ide halifi nanak. Kaže, onda ga je halifa pozvao, kaže, Ebu Hazime, što nisi ti došao? Kaže, ne, ne trebaš mi ništa što ću kod te. Pa kaže, pa dobro, možda mi tebe trebamo, ako ja tebe trebamo, da ti idu kod mene. Kad smo mi u svojim srcima imali tako jak ima i tako jaku neovisnost preko Allah želešanu što nam Allah daje, onda su oni koji vladaju, koji upravljaju dolazne kod uleme. A kad je ulema u svojim srcima napravila praznim da im treba dunjal koji rukama bogataša i političar, onda mi njima idemo. Mi njih falimo. Mi o njima najbolje govorimo. A onda se okrineš pa čovjek kaže, znaš ti šta je on uradio? Sve što je procedura bilo, on je srušio sve svoju djecu za poslije. Pogledaj ovo, pogledaj ovo, pogledaj. Ovo je uzao, ovo je odakle čovjeku za deset godina, milijon, dva, tri, odakle? Nismo mi švicarska ljuda, a radi u javnoj službi. Odakle? Odakle? I kaže, Ebu, da, da vam ne dužim, duga je to priča, dug je razgovor, nekada ako budemo imali vremena, ali je suština. Jedna rečenica, hoću da, da, da, da se sjećate. Kad je Ebu Hazima pitao, halifa je počeo plakat. Tako mi je Ebu Hazim govorio da je halifa plaku, kažu, ko malo djete. I kaže pita Ebu Hazima halifa ja mislim bio Suleiman ibn Abdul Melik jedan od Emevijskih halifa kaže Ebu Hazime Allah ti dragog što mi prezirimo smrti kaže njemu Ebu Hazima zato što gradimo Dunjaluka rušimo Ahiret i se li vidio pametnog čovjeka da voli da se preseli iz onoga što je izgrađeno ono što je srušeno onaj ko gradi Ahiret nije mu mrska smrti jer zna da je radijalaha želešamo određene stvari uradio i on dočeka Meleka smrti kao glasnika Rahatluka jer zašto? na dunjalku se umaraš, na dunjalku se trudiš, na dunjalku manje spavaš, na dunjalku daješ od svog imetka, daješ od svoga vremena, a na ahiretu se nadaš da ti je Allah u Kabul da te to tamo čeka. Sehal <laughs> Sa'd Sa je prenio džaj ja Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bejte Fatime da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam došao do kuće Hazreti Fatime radijallahu anha kćerke svoje. Felem jeđi da ali je fil bejte i nije našao ali u kući. Ako vas Allah počasti da sutra imate svoje zetove ili snaje, imate sinove i čeri, pa su oni oženi ili ljude, Allah vam, dragog, slijedite sumnet Resulullah. Opilaste, ih, pitajte o njihovim problemima. Recite, moja vrata su ti uvijek otvore. Resulullah, pored svih obaveza, državnički, prvi čovjek vojske, čovjek misije prije svega toga, nađe vremena da ode kod svoje Fatime kaže, nema ali... Fa tale, ej nebnu Ammike, kaže gdje je muž, odnosno Amičić je rije. Ali, je nebnu Amičić. Kaže, gdje ti je muž, gdje ti je Amičić? Kale onda Hazreti Fatima, kaže, ovo je da znate da na dunia Alku nema savršenstva. Kane vejni wa vejnehu šej, izbeđu mene i njega je bilo nešto. Sporeč se. Fa gadoveni, pa mi je kaže na ljudi. Fa kaređe, fa lem je kila indije. I onda je on izašlo. I nije inače ono što uradići. Jer oni su klanjali noćnje namaz maza i onda su znali u tolku dana malo da odspavaju. A mi sada odspavamo da mogli na sabah ustati. Jer inače imaš problem na sabah da ustane. Oni su znali odspavati i pola sahata i sahat zašto? Zato što bi klanjali prije sabaha i mašala ima dosta naših bošnjačkih kuća. Nedavno sam bio kod jednog muvare Hinsana. Kaže Havze, ja tebe budim s ove strane. Kaže, ja kucam tebi s ove strane, ti meni kud zaš druge strane. <laughs> Ali kaže, mi ustanemo. Pa dobro, ja sam legao udvati Dosta vremena putovanja probudi, i sinca. Jedva sam te, kaže, probudi, da ga Allah nagradi svako već i onih ustanu u noćni namaz gledanju. I dočkaju sabah, tako. I klenaju ga uvijek prvo vrijeme. Dakle. Kaže, nije od, kod mene odmaraju ili odrijema o to toj. Fa tale Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, li insanin unzure i a Pa je Resulullah rekao jednom čovjeku koji je sa njim bio, idi mi vidi gdje mi je Alija faje pa pala ja rasul Allaho je u masjidu oni u džamii rakli don raket znači doslovno drima <imled> spava znači ovo znači da je dozvoljeno nemojte pazite džamija danas nije za to ga nemojte kao u nekim džamijama učuneta rasul Allah je malo između sabahskih sunneti i farzda da se malo odmori da se malo legni. sad odjednom vidiš ljudi došli na sabah 20 30 ljudi odjednom klena su svi se izvrnuće davali nemoj nemoj kočkoj salavat ruči Asim između sunne taj farza. Pruči to istih fara. Nemoj spava. Dobro. Džamija Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, pa je došao Rasululla, Azret Alija, mu tođi on kad sekataridao bancheh i asabe tura. Kaže Aliya radijallahu anhu kaže na desnoj strani spava i kaže spao sa njega u grtač, prekrio se u grtač i kaže spavao sa njega i sve se kaže u praši. Dakle, Džamija Rasulalla nije bilo ko danas, bilo obične hasure, onda malo vetra nek na injđe podigne. Okolni ovaj i pjesak i prašni kaže palo na Hazreti Ali. Fe džale Rasulullahi sallallahu alihi wa sallam je msehuhu pa je Rasulullah uzeo ga brisati. Zeta svoga. I kaže ovo je i govori mu kaže kumja eba turab, rab, kumja eba tu Ustani babo prašine, ustani babo prašine. Nadima kaže Usta, ustani prašnjavi, ustani prašnjavi. I kaže Hazreti Alija, tako mi Allah, ni jedan mi nadinak nije bio dragši nego najprašniji. Jer mi taj je nadimak davo Resulullah. Na primjer ima ljudi, ne znam, zove se Kemal, na primjer. I ko njegovih habab ga zvao Kemal, ne znam što da dođe, kaže pa meni je najdraže kad me zoveš Kemal. Jer to je ono, ono kako me zove ona je je drag, kojem sam drag. Završću time da je Resulullah s.a.v. ne jednom, nego mnogo je predaja koji govore koliko je Resulullah s.a.v. Gledaj, hadis govori o tome da se može zaspati u džami spavati u džami. I možda su mi najljepši, ja, govorio sam vam ovdje u Saraju, s jednim sećam sjećam se džust, tačno koji sam naučio i u kojoj džami, sedam dana smo boravili u džami, dole u Lovčanskoj, bivšoj, kod Bosna Lijeka, i spavali u džami i učili mu sav. To je najljepši dan. Posvijetili se šta treba mi oko džamije, ljudi nas pustili da mi u džamiju spavu. 1996-1997. Tad je bilo kao grana jedan preuređen. To je prelipo. Pazi, se ti koji ti dođu u tu, drugo je ti. Malo, poštiri sebe i televiziju. I zato vam savjetuju. Organizujte se, izađete i zoviti. Otičite malo negdje u prirodu. Udaljte se. Džamija je njima bilo ono vraćanje prirodnom sebi. Znači, Allah je lešanu te stvorio. Bez ovih slika koje plješu oko tebe i mene, Brat se to mi. Bjeruj drugačije ćeš se osjećati. Resulullah je još jedna ima predaj, njome ću završit prije, je rezan samo što nije. Došao jedne prilike Resulullah svojoj kući. I kaže mohanuma mislim da je Hazreti iša, kaže tražila te Fatima. A Resulullah je došao dobro i za pola noći kući. I onda je otišao Resulullah kod Fatime. Zašto? Jer zato što je već Allah otvorio muslimanima i Hazreti Fatima je bila imala žuljave ruke. Njela je pšenicu. Ranije se pšencem djela kamen se stavi, na dva kamena na jedan se stavi a drugi se okreće dok se pšenca ne sami. I kaže: "Rekuo Hazreti Ali je idi traži od svog babi ne bil ti dao slugu. Ja drugima ju služim." I onda je Resulallahu ona došla i njega našla. I Hazret je Isha kaže: "Tražlajte Fatimal, nije te našla." I Resulallahu odlazi kod njih kući. I gleda šta šta znači hairli chest punac. Šta znači hairli chesta punca? Sveka, svekrva. krv. Ako insan chest. Gleda da njih dvoje jača da ni dvoje budu zajedni. I kaže, Resulullah je našao, već su legli. Pokucao je, kaže, bujrun, kako je rekli mu, da uđi. Resulullah je vidio da leži. U bračnu i postoji. Kaže, pokriven, kaže, Resulullah s.a. On krenu da ustanu ispred njega. Sustaja ali uvijek na noge pred Resulullahom. Kaže, sjedite, sjedite, lezite. I nije im dao da ustanu, sjedite. I onda je, kaže, sjeo na koljena između njih dvoje. Kaže, što se mi došla Fatima? Kaže, došla sam da tražim. Kaže, gledaj Boži, babo, gledaj mi ruku. Pčerka Božije poslanika. Džennet, ela inna sila'at Allah i valija. Zapamte, ono kod Allaha nije jeftino. Jedna, jedna od najvećih opasnosti je što mi doživljavamo da je ono kod Allaha jeftino. Da je ono kod Allah jeftino ne bi še i dobio da uđe u džennet. A on je čitav život dao. Nije jeftino. Zaporavi da je jeftin. Pa kaže, Resulullah, hoćete da vam kažem šta vam je bolje od toga? kažu Božji poslaniće šta? Kaže, kada ovako legnijete u postelj, kaže, lezite na svoju desnu stranu i 33 puta rezite Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah i 33 puta Allahu Ekber. I završte, 34 puta Allah Allahu Ekber i kaže, završte ono La ilaha illa Allahu Ekberu, La ilaha illa Allahu Ahdahu Lašari. Završte tako. Kaže, tako mi je Allaha, tako mi je Allaha, kaže Resulullah, kaže, to vam je bolje od sluge. Kaže Hazreti Ali Hazreti Fatima, gospodarom se kunjemo, da nikada u postelju nisu legle da nisu to proučili. I više nikada nismo nija ni ona osjetili slabost u svome tijelu. Jer kaže, onaj ko živi Allahu odan, Allah mu dadne snagu u tijelu. Onaj ko živi u grijehu, prvo što mu se desi, psihološki je slab, a onda mu i tijelo slabi. Bez obzira, je to alkohol, je to droga, je to nezdrav život? Tijelo mu slabi. Ja molim gospodara da nas počasti da ovako Bog da u svoj život nesemo. A'udhu billahi min shaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wa kafa wa salatu wa salamu ala seylinna al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa uf. Gospodarnash nam lihihi namo nas kasni. Gospodaro, vaš savršeno pozva, molimo te počast naše fatom Tvogamiljenik. Gospodar, počast nas da daradimo ono što je do nas. Sačuvaj nas od toga, Gospodar, da grijimo drugije za ono što smo mi dužni da uradimo. Amen. Gospodar, najvećim time nam molimo neka među nama niko nesreta ne bude. Molimo te, smiluj nam se dok smo na zemlji. Smiluj nam se pod zemljom i smiluj nam se na dan kada će nas svih prožiti. Gospodar, sačuvaj nas od svih forma zabluda. posebno od zablude da smo mi najbolji. Gospodar, sačuvaj nas toj šejtanovari rečenca. Počast nas da budemo podnijezni rad Počest nas da budemo od onih kojima se znanje dao. Počest nas da budemo od onih koji se počastio da činje dobro. Gospodar, molimo te, počest nas da nas vode najbolji među nama. A sačuvaj nas da nas Bog griha naših vodi najgeri među nama. Gospodar, smiluj se roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama i prisutnim i odsutnim. Pomoz nas da živimo sa svojim braćim i odan te. Gospodar, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa nas dolazak večeras primi. Sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Subhan Rabbike Rabbil izzat, ma asum za salamun, sallallahu السلام عليك يا